עלה, עלה, תיפול ותגלה לי. שיר שמזמזם, שיר שמעופף. בואו ילדים, אפשר להצטרף. מה זה יכול להיות? זבוב! זבוב עמד לי על האף. התעטשתי, והוא עף. אך זה לא עזר, כי הזבוב עשה סיבוב, ואלייך חזר. זבוב עמד לי על היד, ומחתי כף מיד, אך זה לא עזר, כי הזבוב עשה סיבוב, ואלייך חזר. זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז <מח> <מח> <זבוב, מח> הזבוב הלך לי לאיבוד, ונשארתי קצת עזוב, אך זה לא עזר, כי הזבוב עשה סיבוב, ואליי הוא לא חזר. אף אחד לא אוהב שעושים לו עוף מפה, או לך מפה, לא רוצים אותך. אף אחד לא אוהב. אפילו לא זבוב. ונמלים. בואי נהיה נמלים. מדגדגות. נמלה עולה עולה, נמלה יורדת. נמלה מוצאת פירור, נמלה עומדת. בוקר צהריים, ערב מתאמצת הנמלה. עד הלילה מגלגלת הר פירור שלה. בואו נדגדג עם הנמלים. בבטן. בבטן של החברה. נמלה עולה עולה, נמלה יורדת. נמלה מוצאת פרור, נמלה עומדת. בוקר צהריים, ערב נתמלצת הנמלה. עד הלילה מגלגלת, הפרור לקן שלה. לקן שלה. יש חיות קטנות שחיות בלהקות, כמו נמלים. ודבורים, והרבה, לפעמים, הרבה חיות קטנות, הם יותר מחיה אחת גדולה.